Diana primera hora. Molt bon dia benvinguts al Diana primera hora. L’informatiu d’aquest dimarts centra la mirada en la pròxima edició de les sardanes a la fresca. Tot seguit ho repassem en titulars. L'agrupació Amics de la Sardana de Tiana ha donat a conèixer ja el programa de nou cicle de sardanes a la fresca. Des del 7 de juliol i fins al 4 d'agost al parc del Camp de Futbol Vell acollirà cada dimecres una audició i ballada de sardanes. La Societat de Caçadors de Tiena està portant a terme un seguit de batudes autoritzades de tothom a la finca de Can Roca. L'actuació de l'entitat arriba després que el propietari Jordi Sicres hagi sol·licitat la seva ajuda perquè els ocells estan fent malbé als seus conreus de capdells. El servei de socorrisme a la platja de Montgat, que cobreix l'espai delimitat per l'Ajuntament com a zona de bany vigilat dins el municipi, ha començat aquest mes de juny amb horari de temporada baixa. El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme ha publicat una guia on es recullen la cinquantena de castells i torres de Guaita que hi ha a la comarca i on s'inclou la de Tiana ubicada en els terrenys de la cartoixa de Montalegre. I acabem amb la parròquia de Sant Sabrià de Tiana que ha organitzat un nou viatge de peregrinació pel proper mes de setembre. Es durà a terme entre els dies 15 i 25 d'aquest mes seguint la ruta de Sant Francesc de Sís.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 L'agrupació Amics de la Sardana de Tiana ja ha donat a conèixer el programa del nou cicle de Sardanes a la Fresca. Des del 7 de juliol i fins al 4 d'agost, el parc del Camp de Futbol Vella acollirà cada dimecres una audició i ballata de Sardanes. La coble marinada una de les habituals a les Sardanes a la Fresca serà l'encarregada de les cinc sessions. En aquesta vuitena edició, doncs, es comptarà amb la presència d'una sola coble, a diferència d'anteriors cicles, en els quals s'havia comptat amb més d'una. El secretari de l'agrupació Amics de la Sardana de Tiana Jordi Millán, atribuït aquest canvi a la necessitat d'ajustar el pressupost en el marc del context econòmic actual. Tot i així, Millán ha destacat l'aposta novament per autors diferents i el caràcter pioner de la proposta. Nosaltres apostem cada any per una cosa nova, bàsica, que és que fem fins ara sempre eh, autors eh, diferents. Fins ara no hem repetit mai cap autor encara i llavors eh, el conjunt de les sardanes de la fresca intenta ser pioner amb una, amb una barreja d'autors, diguem-nos així, amb sardanes de plaça, amb sardanes balladores, i... i uns compositors que a la seva sardana són més de concert. La particularitat d'aquestes sessions a les sardanes a la fresca és que cada dimecres estaran dedicades a obres d'un sol compositor. A més, Millán han explicat que la idea dels cicles que es constitueixi en un punt de trobada dels aficionats a les sardanes, així com d'aquells tianencs que, malgrat no ser-ho, s'animin a descobrir l'atractiu de la música de coble. El secretari de l'agrupació d'amics de la sardana de Tiana ha donat més detalls al programa d'actes d'enguany i n'ha destacat un dels punts forts. Comencem amb una compositora que és Isabel Medina, que després és el Joan Lassaró i una cosa que només passa a Tiana, si voleu ballar sardanes de l'Eduard Toldrà vingueu a Tiana perquè en els altres llocs només les posen als concerts, no trobareu en una plaça una sardana de l'Eduard Toldrà i és una música meravellosa. Després de Toldrà serà el torn de Joan Lluís Moraleda i de Pere Mercader. Recordem que les sardanes a la fresca, conjuntament amb el concert del Dia de la Dona, van ser activitats reconegudes per part de la Federació Sardanista de Catalunya amb un guardó per la introducció de models renovadors per part dels amics de la sardana de Tiana. Es podrà tornar a viure aquest cicle a partir del dimecres 7 de juliol. La Societat de Caçadors de Tiena està portant a terme un seguit de batudes autoritzades de todons a la finca de Can Roca. L'actuació de l'entitat arriba després que el propietari Jordi Cicres hagi sol·licitat la seva ajuda perquè els ocells estan fent malbé els seus conreus de cap d'ells. Unes bandes de, de todons, que són uns coloms, això és un ocell que migra i s'ha quedat aquí. I, bueno, I clar, com que no té menjar, doncs, aquí té verd i, i ho pica tot i... Vamos... Uh, les plantacions de cogollos que tenim pues, se les menja totes, no... no... No rec. Els Tudons l'ull del capdell i ineviten el creixement. Aquesta producció es destina a la venda de l'enròs i al restaurant que roca i cada setmana sembren 15.000 unitats. Si cres les pèrdues econòmiques per les destrosses dels sodons entre 3.000 i 4.000 euros. D'altra banda la Societat de Caçadors de Tiana està l'espera que s'acabi de construir un nou espai on poder criar com cada any un nombrós grup de partigus per després alliberar-les quan s'acaba la temporada de caça i afavorit-ne el repoblament els boscos tianencs. El president de l'entitat, Ramon Boronat, ha destacat la important tasca que fa l'associació en aquest sentit. Criem unes perdius. Des d'ara, precisament estem esperant que Medi Ambient ens els entregui i criar-les per al mes de febrer deixar-les que Si nosaltres no les deixéssim anar, aquestes perdius no hi foren. O sigui, en el poble de Tiana, el conill i la perdiu, si no fos pels caçadors, els crius no sabrien el que és un conill i una perdiu. Segons ha indicat el president de la Societat de Caçadors, aquest espai fins ara estava instal·lat a l'escorxador, però l'han hagut de deshabilitar per permetre tirar endavant les obres del nou centre cívic i cultural. El nou espai està ubicat a la part de dalt de la Riera d'en Font. Diana, primera hora. Recuperar la vella tradició de plantar en coster és una de les apostes que ha fet el cellet i aneng alta l’illa com havia per aconseguir uns vins amb més personalitat que expressin les característiques del territori. Aquest sistema consisteix en situar les fileres de ceps resseguint l'orografia del terreny. De fet, ja s'aplicava antigament, però a mesura que la maquinària va anar facilitant el moviment de terres, es va anar abandonant i es va anar imposant la plantació en terrasses planes, que facilita el treball a la vinya, especialment en el moment de la barema. Josep barema. Sol Bosquets és el propietari d'Altalella. La gran avantatge del coster respecte a les terrasses o al pla és la relació respecte a l'aigua que té la planta, que està pràcticament demostrat que és el factor de qualitat número 1 o, més, si més no, el factor de més personalitat en un raïm. Així com l'exposició al sol, que representa eh, un coster absolutament plantat. D'una banda, la relació de l'aigua amb la planta amb aquest sistema es tradueix en una millor filtració. De l'altra, permet una millor exposició al sol, que facilita la maduració del raïm. Els inconvenients es fan palesos en un conreu més difícil i en què s'aconsegueix una menor producció de quilos per hectàrea. Tot i això, Pujol Busquets assegura que la millora en la qualitat compensa les dificultats. I és que permet aconseguir un raïm amb més color, més estructura i més gust. L'aposta pel costat es complementa amb l'agricultura ecològica, que també té implantat el Salletianengui, que es caracteritza perquè no utilitza herbicides, ni pesticides, ni adobs inorgànics. Amb la unió d'aquests dos aspectes, s'espera obtenir un producte de màxima qualitat que permeti al Salletianengui aconseguir un avantatge competitiu en el mercat. En aquest moment, el Tanella cultiva 5 varietats de raïm en costet, 3 de negres, mataró, garnatge negre i petit cirà, i dues de blanques, garnatge blanca i moscat.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 Consells per anar a les rebaixes. La primera cosa que hem de saber és que un producte rebaixat no pot tenir cap tara ni cap defecte. Els productes rebaixats han de mostrar el seu prou antic i al costat el preu rebaixat. I han de tenir les mateixes garanties, si és un producte en garantia, que abans de les rebaixes. A més, els productes que es venen en períodes de rebaixes han d'haver estat a la venda anteriorment de l'inici de les rebaixes, és a dir, que ha de ser un producte de temporada. Quan comprem rebaixes, eh, si sí, és un establiment on accepten habitualment la targeta de crèdit, a no ser que hi hagi un llatero que ens comuniquin que durant aquest període no l'acceptin, podrem pagar de la mateixa manera. Les rebaixes d'hivern en aquests moments es fan del 7 de gener al 6 de març i les rebaixes d'estiu durant els mesos de juliol i agost. Els canvis i devolucions de les rebaixes seran pels mateixos eh, motius que canviaríem un producte que no estigués rebaixat. Recordem que aquest dimarts l'Oficina Mòbil d'Atenció al Consumidor visita el nostre municipi des de dos quarts d'onze del matí fins a l'una del migdia. Estarà instal·lada davant de les dependències de la policia local. L'acte s'emmarca també a la Setmana del Consum. El servei de socorrisme a la platja de Montgat ha començat aquest mes de juny amb horari de temporada baixa. Creu Roja, Montgat i s'encarrega un any més d'oferir el servei. El responsable de salvament de Creu Roja a la platja de Montgat, Cariacosta, ha explicat que aquesta temporada repeteix el 70% de la plantilla de l'any passat, fet que suposa un avantatge per a l'experiència i el coneixement de la platja de què disposa aquest personal. Hemos tenido la repetición del 70% del año pasado de los socorristas, eso quiere decir de que hay ya socorristas con experiencia, que conocen no solo el trabajo, sino que conocen las condiciones de las playas de Mongat, y eso favorece muchísimo a la hora de dar un servicio. Eh, hemos incorporado nada más que un 30% del personal, de, con respecto al año pasado, pensamos de que cada año estamos mejorando en material humano y también en todo lo que se refiere avances de tecnología. Durant aquesta temporada, el servei de socorrisme disposa d'una embarcació de suport més nova que la de l'any passat i d'un renovat equip de comunicació amb nous transmissors portàtils. A més, durant aquest hivern, Creu Roja Montgatiana va formar quatre patrons d'embarcació a través d'un conveni amb una escola nàutica. Alhora des de l'any passat, el servei disposa d'una moto aquàtica que facilita el rescat d'usuaris amb rapidesa. El servei estarà operatiu fins al pròxim 12 de setembre. Durant els mesos de juliol i agost començarà l'horari de temporada alta. És d'11 del matí a 6 de la tarda durant tota la setmana i amb la plantilla al complet, amb l'objectiu de vetllar per la seguretat dels banyistes. L'assistència de Creu Roja a les platges contempla serveis d'informació sobre l'estat d'aquestes, tasques de vigilància i de prevenció de riscos, rescat de persones en perill d'ofegar-se o rastreig per localitzar persones desaparegudes i menors extraviats. Així mateix també es presta atenció en matèria de primers auxilis o es practiquen evacuacions sempre que sigui necessària, més de prestar assistència a embarcacions. Una altra de les actuacions més habituals a Creu Roja amb un consisteix en la recerca d'infants que s'hagin perdut a la platja Creu Roja té disponibles en aquest sentit polseres identificatives de menors, per tal de facilitar aquesta tasca. Per últim, també ofereix acompanyament a persones amb mobilitat reduïda per facilitar l'accessibilitat a l'aigua. Tiana, primera hora, notícies. El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme ha publicat una guia, una reculla en la cinquantena de castells i torres de Guaita que hi ha a la comarca i on s'inclou la de Tiana ubicada en els serrenys a la cartoixa de Montalegre. Amb aquesta guia es pretén impulsar el turisme de proximitat, sobretot residents als residents dels municipis on hi ha aquestes edificacions, però també de les localitats de la Rodalia. Alhora la visita a aquest patrimoni arquitectònic actua de pol d'atracció per d'altres propostes que ofereix cadascun dels municipis, tal i com explica la gerent del Consorci de Promoció Turística costa del Maresme, Anacris i la Berte. L'excusa de, de visitar les torres de Guaita, un patrimoni que tenim a la comarca i que hem descobert que hi ha més de 55 torres, doncs aprofitar i visitar les poblacions on, on hi ha aquests recursos a, a banda d'altres propostes que ens pugui donar la població, com doncs, més patrimoni o gastronomia o les platges o els parcs, en fi, tot el que tenim al Maresme. La major part de les torres de Guaita i castells es van construir entre el segle XVI i XVII com a talalles de vigilància i de defensa dels pirates i dels corsaris. L'opus Claditat pel Consorci de Turisme aporta una imatge i informació de cadascuna d'elles per atraure l'interès del potencial visitant. En el cas de Tiana, la guia centra la importància de la visita en el conjunt arquitectònic de la cartoixa de Montalegre, encara que la torre de Guaita és anterior a la construcció de la cartoixa i formava part de la masia que hi havia en aquells terrenys. I és que la cartoixà és l'única existent a Catalunya d'aquí que s'en destaqui la importància de la seva visita. La publicació recull que va tenir el seu floriment més important durant els segles XVII i XVIII i que està construïda d'acord amb les característiques de les realitzacions de l'ordre dels cartoixans amb una gran racionalitat i funcionalitat. En aquest context, proposa com a d'altres visites recomanades del nostre municipi, l'Ermita de l'Alegria i el jaciment arqueològic de Sant Romà. La guia s'estructura per zones en tres grans blocs. El el Baix Maresme, Maresme Centre i l'Alt Maresme, fica que cada persona pugui dissenyar el recorregut a la seva mida d'una manera més fàcil i còmoda. D'aquesta manera, el visitant coneixerà el motiu de per què el liderat al maresmenc va arribar a ser conegut com la Costa Torrejada. L'opuscle Torres de Guaita i Castells s'ha començat a distribuir per les oficines turístiques i municipals, però també es pot descarregar del web costadebarcelonamaresme.cat. La parròquia de Sant Sabrià de Tiana ha organitzat un nou viatge de peregrinació pel proper mes de setembre. Es dura terme entre els dies 15 i 25 d'aquest mes seguint la ruta de Sant Francesc de Sís. El viatge anirà de la mà de guies locals i del pare franciscà Pedro González, gran coneixedor de la ruta i que ja els va guiar en els dos últims viatges organitzats per la parròquia Israel i a Turquia. José Pérez és el portaveu de la parròquia de Tiana. Quien més, quien menys hem ido a Itàlia pues, infinitats de vegades, no? Eh, ...por diferentes motivos... ...lo que pasa es que muchas veces hemos ido... ...un poco por libre ¿no?... ...esto es un viaje ya organizado con guías... ...y bien es verdad que se visitan ciudades que más o menos... ...bueno, que eh, todo el mundo conoce... ...Venecia, eh, Roma, Florencia, Pisa... ...lo que ocurre es que estas ciudades... Eh, ...se visitan eh, con guía local... ...y donde no llega el guía local digamos eh, es el padre Pedro es el que se hace cargo de ello que de una forma pues eh, es como alguien que nos enseña su propia familia y su propia casa durant els 11 dies que es durà a terme la peregrinació, es visitaran diversos indrets d'Itàlia, com Venècia, Pàdua, Florència, Pisa i Siena. A partir del quart dia, reprendrà el viatge cap a Sís, la ciutat natal de Sant Francesc i Santa Clara. Després de visitar Perugia, s'anirà fins al turó d'Albèrnia, indret predilecte de Sant Francesc pel seu aïllament i per les condicions tan favorables que es reunia per l'oració i la contemplació. També es visitarà Gubbio i a partir del sisè dia se centrarà especialment en la visita de Sís, amb la Basílica de Sant Maria dels Àngels, santuari íntimament lligat a la vida de Sant Francesc i en la qual va consagrar Santa Clara com a Moller de Cris. També Sant Damià, la petita església on Sant Francesc va rebre la vocació i la Basílica de Sant Francesc on es troba la tomba. La visita pels indrets franciscans continuarà per Fonte Colombo, conegut com el Sineí Franciscà, i Grecio, on Sant Francesc de Cis va representar el batlem nadalenc per primera vegada en la història del cristianisme. Més tard es visitarà el santuari de Poc Iobusto on recordat com a lloc del perdó. Els últims dies se centraran en Roma i a la visita al Vaticà, on a banda de visitar la ciutat també s'assistirà a l'Audiència Papal. El viatge a seguir la ruta de Sant Francesc de VI tindrà lloc el proper mes de setembre, però la parròquia de Tiana ja està organitzant el grup. Els interessats en apuntar-se en aquesta peregrinació poden fer-ho adreçant-se a la parròquia o truquen el telèfon 60338270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 L'Escola Catalana de Surf i l'Ajuntament de Montgat posaran en marxa el pròxim 5 de juliol un curs de surf a la platja del municipi. Les inscripcions estan obertes i es poden formalitzar l'Espai Jove de Montgat fins al 30 de juny. Es tracta de classes d'iniciació. En aquest sentit, estan adreçades a joves a partir de 12 anys que mai hagin practicat surf o que ho hagin fet alguna vegada sense gaire èxit. El curs s'estructura en una part teòrica i una part pràctica. En dóna més detalls el director tècnic de l'Escola Catalana de Surf, Abel Marsal. El primer ...una mica d'història... ...d'on surt això del surf... després passarem pel tema... ...de les parts de les taules... ...tipus de taules... ...també recomanem... ...un tipus de taula especial... ...ja per a la gent d'iniciació... ...després començarem a fer... ...el take-off... ...que és la maniobra principal... ...per aixecar-se... ...i després ja començaríem... ...a tema de la ramada de passar les onades, tornar cap a la vorera, tema de corrents, meteorologia, vull dir, hi haurà forces, conceptes i bastantes cosetes. El curs estarà impartit per surfistes experimentats, titulats per la Federació Espanyola i amb coneixements de socorrisme aquàtic que formen part de l'escola catalana de surf. S'estructuraran dos torts de quatre classes cadascun. El primer tindrà lloc del 5 al 8 de juliol i el segon del 12 al 15 del mateix mes. L'horari serà de 10 del matí a dos quarts d'una del migdia a la platja de Montgat Nord i el preu és de 100 euros. Inclou la classe teòrica i pràctica, el lloguer de la planxa, el neopré i la resta d'accessoris per la pràctica del surf. Les inscripcions es poden fer a l'Espai Jove de Montgat o trucant al 93 469 16 85. Tiana Primera Hora El litoral maresmenc va arribar a ser conegut com la costa torrejada per la proliferació de torres de Guaita i castells que s'hi van construir entre els segles XVI i XVII com a talalles de vigilància i de defensa dels pirates i dels corsaris. Actualment encara se'n conserven 55 entre elles a Tiana. Totes aquestes construccions han estat recollides a la guia que ha editat el Consorci de Promoció Turística del Maresme. Per això hem volgut parlar amb Ana Cris Gilaberto, gerent de l'entitat, a qui primer de tot volem demanar que ens expliqui més àmpliament què és el que trobem en aquesta guia. Doncs mira, la guia aquesta uh, pretén recollir en, en una publicació les uh, més de 50 torres de Guaita i Castells que hi ha al Maresme. L'objectiu és una mica eh, donar eh, informació per visitar aquestes torres de Guaita i castells de, de la comarca, tant als propis residents, que de vegades desconeixem el patrimoni que tenim al voltant nostre, com a les comarques de la Rodalia. És una guia que està adreçada bàsicament al públic de proximitat. Ens comentes que s'adreça al públic de proximitat i, per tant, suposo doncs, que un dels objectius deu ser incentivar precisament aquest tipus de turisme, no?, Sí, sí, és un dels objectius del Consorci, a, a treure visitants. Normalment, quan parlen de Costa de barcelona Maresma, moltes vegades pensem en el públic estranger, en els, en els turistes que ens venen a veure, però també des del Consorci volem treballar, i estem treballant des de fa uns anys, al públic de proximitat, l'àrea metropolitana, les comarques de la Rodalia i la pròpia comarca, perquè, tal com us deia abans, doncs, Uh, moltes vegades desconeixem el patrimoni i els recursos que tenim, els productes que hi ha a la comarca i que són doncs, uh, molt propers a nosaltres i que ens permeten doncs, fer una visita de dia, d'un matí, d'una tarda, un cap de setmana a alguna de les poblacions del Maresme. Llavors, amb l'excusa de, de visitar les torres de Guaita, un patrimoni que tenim a la comarca i que hem descobert que hi ha més de 55 torres, doncs, aprofitar i visitar les poblacions on, on hi ha aquests recursos a banda d'altres propostes que ens pugui donar la població, com doncs, més patrimoni, o gastronomia, o les platges, o els parcs, en fi, tot el que tenim al Maresme. Més enllà de l'atracció de visitants, quina és la importància de donar a conèixer aquestes torres? Suposo que especialment com a vehicle de, de difusió d'una part de la història de la comarca, no? Home, sí, és, una, és un patrimoni arquitectònic i és una importància històrica. En total són doncs, 55 edificacions, bàsicament, del segle XVI i 17, que encara es conserven i que, que ens recorden doncs, que hi va haver un passat on els atacs dels pirates i els corsaris doncs, eren freqüents al Maresme en tenir doncs, 40 quilòmetres de costa. I bueno, hi havia els bandolers, també hi ha els saltadors de camins, però bàsicament el que ens en he fixat més en aquestes torres de defensa, que ens permetien doncs, lluitar contra aquests pirates i que, per exemple, doncs, a premia de Mare han recollit a la Festa Major de Pirates i Piramianencs i que han fet d'ella doncs, el seu talismà o el seu objectiu, no? Doncs el mateix és repartir a la resta de la comarca. Hi ha, els, hi ha castells molt coneguts, el castell de Palafolls, el castell de... Ara s'ha menat cap, al de Cabrera, perdó. Doncs, eh, però també hi ha, ha d'altre patrimoni doncs, que... No totes són públiques, ni totes són accessibles, ni hi ha moltes que estan a finques privades i, per tant, es poden veure des de lluny, però n'hi ha moltes, moltes que estan molt ben conservades i que, per tant, doncs, ens, ens acosten a aquesta història més, més llunyana, no? Suposo que el fet que siguin diferents municipis els que disposen de torres de guaita també permet marcar un itinerari a seguir, no? Sí, el que no hem volgut en aquesta guia és fix precisament dir això, surt d'aquí i arriba allà, sinó que les hem repartit una mica per zones perquè eh, el visitant o el turista pogués eh, dividir-se el seu temps no i decidir si vol estar un matí o si té temps d'estar una tarda, un cap de setmana o un dia sencer, que es pugui fer una ruta o bé per l'Almaresme o bé per l'Almaresme Centre o al Baix Maresme. Però, evidentment, es pot triar doncs una de cada o es pot anar a veure un castell i després un parell de torres. Cadascú es pot fer la ruta a la seva mida, a la mida del seu temps o a la, seva, a la mida de les seves necessitats o de, del que vulgui veure. I, a més a més, doncs, hem intentat recollir altres visites recomanades al municipi. En tant en quant, doncs, quan arribin la, els visitants, puguin veure la torre que, que hem destacat i, a banda, doncs, altres, altres propostes que fa el municipi i que també poden ser del seu gust. Hi havia un guït pel que fa a les publicacions d'aquest tipus de patrimoni arquitectònic? Doncs en principi no. Nosaltres no havíem detectat, sí que hi ha alguns projectes des de fa temps, hi ha alguns estudis que han fet estudiants i que nosaltres teníem ja a la pàgina web des de fa uns anys una ruta precisament destacant dos o tres, però sí que vam voler fer una, una recerca una mica més important per aquest patrimoni que de vegades el tenim a la població i que no li donem més importància i que sí que pot fer doncs que ens vinguin a veure visitants d'altres comarques i que aprofitin per visitar els nostres pobles i donar una volta pels nostre, pel nostres carrers, fer compres, gaudir de la bona gastronomia. Tenim més de 50 jornades gastronòmiques al Maresme, per tant, sempre que vingui algú hi ha una jornada gastronòmica en, en marxa i que això pot complementar perfectament una visita als nostres municipis del Maresme. Per tant, en un moment de crisi com l'actual, aquesta atracció de visitants també és positiva, no? I tant, entenem que sí, que aquest moviment, eh, per, per totes bandes, tant pels residents que no surtin de vacances o que no facin les vacances eh, lluny, doncs també dir-los que hi ha un patrimoni al voltant seu i que poden fer aquestes petites sortides doncs, que ens fan la impressió de que ja estem fent turisme i que realment som turistes al nostre, al nostre territori. No? veure També recomanem veure amb altres ulls, la nostra comarca amb els ulls del turista i no passejar pels carrers amb les preses que anem normalment a comprar o, o a fer el que hàgim de fer als nostres pobles, sinó veure-ho com si fossim visitants en, en el nostre mateix poble o en el poble de, del costat. No? Ara, si em permets, eh, deixa'm que tiri una miqueta cap a casa perquè de Tiana destaca la cartoixa de Montalegre, tot i que són edificacions diferents, la torre de Guaita i la cartoixa la torre de Guaita, pel que nosaltres hem destacat la, la cartoixa. Sabeu que la cartoixa tampoc no és visitable eh, directament, però sí que es pot veure la torre des de fora i eh, la veritat és que està bastant ben, bastant ben conservada. No? És un una de clausura, com us deia, i no és possible visitar-ho, però la, la torre sí que té les característiques de, del, del segle XVII i XVIII. I per a aquells que encara no disposen de la guia, parlem del que de, es destaca en aquest opuscle de Tiana. Bé, bueno, és bàsicament que estigui al costat d'un conjunt tan, tan especial com la Cartoixa, no? que és l'única que subsisteix a Catalunya i que està situada al vostre municipi, al municipi de Tiana, eh, sota el seminari col·lègic de, de la Conreria. No? Va tenir eh, la Cartoixa, com molts de, dels vostres oients sabran, el seu floriment més important durant els segles XVII i 18 i que, bueno, doncs que té extensos dominis administrats des de l'edifici de la Conreria. Per tant, eh, el que valorem d'aquesta proposta és la Torre de Guaita, evidentment, i que això fa que, que sigui susceptible de participar en aquesta publicació, però el que es valora és tot el conjunt eh, arquitectònic de, la, de cartoixa, no? Que... Doncs, eh, manté, doncs, és l'ordre dels cartoixants, eh, ra... uns edificis racionals i funcionals sobretot, d'estil gòtic, senzill, i ja auster. té, però bueno, és, és tot valorar tota la, la proposta aquesta cultural que, que hi ha al voltant de la Torre de Guaita. I de Tiana, quines són les altres propostes que es fan, aprofitant doncs, aquesta visita a la Torre de Guaita? Doncs el que proposàvem des de, des de la nostra oficina, des del Consorci, és l'Ermita de l'Alegria i el jaciment arqueològic de Sant Romà. Uh, vam limitar les propostes a un parell per cada municipi per no fer-nos massa extensius, però evidentment hi ha moltes més propostes, hi ha una gastronomia excel·lent, i si em deixes, doncs, uh, aprofito la, la nostra entrevista per, per animar la gent a, a que vingui aquest cap de setmana uh, a, la, a la segona mostra gastronòmica de, i del vi del Testiana, que, que es farà al doncs, cap de setmana. A la cataquística. Efectivament tenim aquesta propera edició d'Alstiana que tindrà lloc aquest dissabte, a la catequística, recordem-ho doncs, els oients que, que ens estan escoltant ara mateix i també recordem que precisament el Consorci de Promoció Turística del Maresme doncs ha publicat aquesta guia on hi apareix al nostre municipi, una guia de Torres de Guaita i de Castells i nosaltres hem volgut parlar amb Ana Cris Gilaberte, gerent del Consorci de Promoció Turística de la comarca. Moltes gràcies per atendre'ns i fins a una altra. L'agenda local. Agenda d'actes de Tatiana i Mongat del 14 al 20 de juny. Dimarts societat. Aquest dimarts la unitat mòbil d'informació al consumidor vindrà a la nostra vila per tal que el personal de la Diputació de Barcelona pugui resoldre de manera directa els dubtes dels tianencs en matèria de consum. S'instal·larà a partir de dos quarts d'onze del matí davant de les dependències de la policia local. La visita de l'oficina mòbil s'emmarca també en els actes de la Setmana del Consum. L'hora del conte. Qui ha dit mai que aprendre anglès és pesat i avorrit? Si voleu conèixer una manera divertida i didàctica d'aprendre aquesta llengua, no falteu a la sessió de Kids and Tales, que un nou mes ofereix la Biblioteca Camaratau. La sessió anirà a càrrec de la Conta Emma Holmes i començarà a partir de les 6 de la tarda. Dijous. Competicions. Aquest dijous és l'últim dia per participar al concurs popular de receptes de cuina que s'emmarca en la segona edició del Tast Tiana. El concurs està obert a tots els tianencs més grans de 10 anys i que no siguin professionals de l'hostaleria ni representants de cap restaurant. Els interessats en participar han de presentar la recepta a la bústia situada a l'Ajuntament de Tiana. El plat cuinat, segons les instruccions de la recepta, s'ha de presentar a la catequística a les 12 del migdia el dia del tast, el 19 de juny. El premi del concurs és on dinar un sopar per dues persones al restaurant Sant Pau de la cuinera Carme Roscalleda. Divendres. Tallers i cursos. En el marc de la segona edició del Tast IA, aquest divendres s'organitza una sessió introductoria a la Cata de Vi amb denominació d'origen a l'Illa. Els participants podran conèixer els millors vins blancs que els cellers locals ofereixen. L'activitat anirà a càrrec d'un anòleg especialitzat. Per participar participants necessari inscripció prèvia i les places són limitades. Les inscripcions es poden formalitzar a l'Ajuntament fins al 17 de juny. El preu per persona és de 15 euros. Tindrà lloc a la Sala Sanja. A partir de les 9 del vespre, per més informació, podeu trucar el telèfon de l'Ajuntament al 93 395 50 11 dissabte La proposta. La segona edició del Tastiana arriba aquest dissabte. Cellers i restauradors es concentraran a la cataquística des de les 11 del matí fins a les 11 de la nit. A banda de la degustació, també s'han programat un conjunt d'activitats que passen per una demostració gastronòmica, tallers infantils i xerrades, entre d'altres.